Bueno, pois xa baixamos outra vez a música eh, Manuel, quedan uns minutinhos Vamos a escritar aquí que, que nos fala dunha andaina Que fixo por, por Portugal A Xogouse me parece que hasta veilo e todo non? Eh, Kike Dicía de, eu que eh, Fixeches unha boa Un bo percorrido por, por, por, por as terras portuguesas Non? non te escoitamos, non sei que que ocurre, o mellor non temos a cobertura... Ah, sí, sí. sí. vale. eh, pois pues, si, sí, estuve, estamos por eh, tiña ganas estuvemos pues, por estuvemos, tiñamos o cuartel xeral, digamos, en Braga uh -huh. eh, eh, entón de Braga pues, bueno, íbamos, fomos a visitar a nosas amigas a, a colaboradora ¿no? Vimeraes. a Guimaraes a Guimaraes eh, Esta outra senñounos ali, bueno, aparte de enseñarnos todo Guimarães, o pazo de, de Afonso Enríquez, Onda eh, onde onde unha onde unha placa que con hai unha frase de castelao, non, de, a, a nosa lingua pervive en Portugal e unha de persoa que están xuntas, hai unha placa que puxo a Xunta de Galicia no ano 88. Uh -huh. Eh Eh, eh, o sea, hai unha frase de Castelão e outra de Pessoa está ali na, uh -huh. no Pazo de, no, donde naceu Portugal uh -huh. Creo que é o que é así sí, sí, sí. ben, entón é pues, eh, eh, unha eh cidade maravillosa Guimarães é eh, precioso porque eh, ten unhas plazas moi bonitas, tentas tomar un café se si fai fresco por a tarde uh -huh. se dan hasta unha manta para que te tapes as pernas a nivel, nivel. a nivel A nivel turístico Portugal está muy bien preparada. Y luego pues bajamos a fuimos a, Bar... a a a Bar... a por Barcelo también que está perto es uh -huh. a... a donde está Ogao, Ogao, famoso, o Galo, famoso, famoso Galo. que tenga una su tradición que ahora no vamos a contar ¿Qué? la historia do Galo, pero Por eso, bueno, por eso es no, que... busco, no buscan no buscantou o <ríe> Claro, o que que sí me gustó fue a, a... O, o, o vivir das sí. humilda, as castañas, uh -huh. eh, eh, da xente humilda humildamente non estaba as aldas castañas e e o carón onde se chaman as castañas xuiscaba un pouco estaban cos paraguas unha rapaza co acordeón toca tocando, eh, o, o alrededor pues pues a gente mm, cantaba, canciones populares, eh, eh, muy bonito. Sí, sí, sí, eh, sí. Luego, después dentro de la iglesia coincidíme que había un inglés allí que estaba con las de Santa María, o uh -huh. eh, Camino de Santiago, bueno, todos un poco estuve ya hablando de, de, de prestigianos, como son prestigianistas y tal, bueno. Sí. Sí. Uh -huh. Pero tamén despois baixamos para Pobo de Barxín, porque temos uns amigos que Pobo de Barxín é moi bonito tamén. Está moi ben. E baixamos tamén a, que me gustou moito, a Abeiro. que Abeiro é, digamos, a pequena Venecia de Portugal. Ten as unhas como, como unhas una, góndolas moi bonitas, unha ría eh, preciosa, si, sí. tan unhas unha artificial e outra era así era xa natural. Eu as algunas algôndolas, pois nunhas transportaban as, as algas para para para bono é para todo pra, pra abonar as terras e, e na outra era por o sal. Entón alí é, é a gran salineira de Portugal. Entón pois, pois, bueno, nos nos que teñen e todo eso, pois o asai normal e pouco. Ten, pues, non chega nin a euro, pois fai tan dancho sal de, do que fan alico, que, que tío ve xa lista un entre outras cousas, non teñen moita, pero é moi moi bonito, é unha aparte xa desas da, de rías que entran na, na, na, na mesma cidade, pois pues, pois pues, pues, eh, sí, sí. ten, ten despois un, un encanto especial, non? e eh, eh, bueno, logo esta Braga que é a capital do Reino Suevo que foi, e ten unha, unha trascendencia importante que, que, que bueno, vamos a decir Pois un percorrido extraordinario seguro que mm -hmm. teremos máis podía, podía decir moitas cousas de, de, de, da gastronomía de, sí. de, de, de to, da, da, da confitería que bueno, pois pues, Ya non teve o sea, moito... Te quedaron segundos para poder decirle dar dalle un abrazo a Manolo a Manuel Rodríguez Julián por Outro outro para ti, Kike, outro para ti. Para vos outros, eh, toda unha aperta grande dentro aquí dende Cataluña, Kike. Eh, Graciñas. Eh, bueno, eh, Eh, eh, eh, bueno, pero tamén por suposto para todos os ointes e eh, eh, eh, nada máis da miña parte no... moitas gracias, xa sí. tenemos tempo en ocasión para poder intentar é, de, completar todo ese do traballo M ata outro sábado querido